День дванадцятий Дощ, який почався під час Аліниного похорону, не вщухав уже тиждень. Під ним же ховали і Ярославу. І цей другий похорон здавався фантасмагорією. Вірі було шкода цієї неординарної загадкової жінки. Події останнього місяця зовсім розхитали її нервову систему. Навіть на роботі віру не полишало відчуття тривоги. Кімната без двох жінок спорожніла. Тепер Заріна сиділа в ній сама, у повній прострації. На вільні місця Ліліана Олегівна поки що нікого не брала. Наближався час відпусток. Їхньому відділу завжди давали їх на початок оксамитового сезону. Агентством ходили чорні жарти. Мовляв, з приходом до відділу нової співробітниці в ньому почали вмирати люди. Хто наступний? Жарти жартами, але віра почувалася незатишно. Їй здавалося, що колеги уникають її. До відділу кілька разів приходили слідчі. Розпитували про особисте життя Ярослави. Віра зовсім нічого не могла сказати з цього приводу. Володимир розповів, як довіз набіщиці до помешкання, але нічого підозрілого не помітив. «Віра...» Сиділа, опустивши очі додолу, і нервово стискала у руці носовичок. «Ну, а що скажете ви?» – звернувся до неї слідчий. «Пані Віра працює у нас лише тиждень». Поквапилась трутитися у розмову Ліліана. «Це нова людина. Навряд чи пані Віра може щось знати». «Вибачте, але я зараз звертаюся не до вас», – зауважив той і знову повернувся до Віри. «Отже?» Віра судомно ковтнула повітря і закашлялася. «Ліліана Олегівна має рацію, я справді не знаю, що сказати», – захриплим голосом промовила вона. Я ніяк не контактувала із Ярославою, хіба що з професійних питань, не більше. Вибачте, але мені важко говорити. Пані Віра надто вразлива, знову втрутилася Ліліана. Ваше керівництво запевняло, що ви не турбуватимете наших співробітників. Такий порядок. Формальність є формальність. Мені ще треба поговорити з кожним із вас окремо, – сказав слідчі. Я випишу вам перепустки до себе в управління. У нас повно роботи, – зарепетувала Ліліана. Самі повинні розуміти, працюємо перед відпусткою. Часу обмаль. До того ж, ми розповіли вам усе, що знали. Я б вас попросила – «Це не забере багато часу», – заспокоїв її слідчий і почав виписувати перепуски. Одинадцята година. Прочитала Віра на своєму папірці. Кабінет номер триста шістнадцять.